До його земи ще далеко. Ярослав Петруня в розквіті сили таланту. Більше впевненості в собі, і все буде гаразд. Інші вірять у тебе, поки ти в себе віриш. Підвів замислені повиті легким смутком очі. Тільки не переграти. Бо вони тепер такі прозірливі ці молоді. Розщепити руки, наче магніт від магніту одриваєш. Грабочкий крок назустріч класу. Голос тихий, проникливий, але з кожною хвилиною все більше пафос. У мене таке відчуття, ніби звітуюся сьогодні перед самим собою, літнім, і перед класом своїм. А що ти зробив доброго за чверть віку? відколи ступив на самостійний шлях. Запитують мене очі моїх однокласників, і я чесно та щиро, без зайвої скромності відповім. Маю чим звітувати перед вами, дорогі мої однокласники, та учні вже нового вашого покоління. Не посоромив я честі рідної школи, її славних традицій. Усього себе віддав творенню духовної культури для народу. Мої численні романи і повісті, переконливість, сподіваюся, доказ цього. Доказ цього і ваша увага до написаних мною книг, глибоке їх розуміння, що ви так переконливо продемонстрували сьогодні. Для письменника немає щасливіших хвилин, аніж хвилини зустрічі із вдячними читачами. Такі зустрічі надихають літератора на нові творчі звершення, на нові творчі перемоги. І я урочисто обіцяю, як обіцяв колись на піонерській лінійці, і надалі всього себе віддавати розвою нашого красного письменства. Він, впевнено, кинув машину в бистрінь вулиці, що вела до готелю. Дозвольте нагадати, шановний, що ми запізнимося на обід з дуже потрібними нам людьми. Прогучав Іван Іванович, що розкошував на задньому сидінні. А ще я чекаю на цілком заслужену вдячність за блискуче організовану зустріч з читачами в стінах рідної школи. Квіти завеземо до готелю. Сподівався, що в готелі його чекає Маргарита. Яка нудота ці обіди з потрібними людьми. Та ще коли не можна випити, бо за кермом. Маргарита як приправа до обіду. Прянощі до пісного варева Івана Івановича. Жінки – каталізатор життя. Я вважаю, що зустріч пройшла на високому рівні, не здавався Бермуд. Кореспондент ледве встигав записувати. Я простежу, щоб в репортажі знайшла належне відбиття ваша громадська діяльність. Яка громадська діяльність? Майте ви, Івану Івановичу, нарешті хоч крихту совість. Я вже роками сиджу або в себе на дачі за металевою огорожею, або в будинку творчості. У мене вже острах перед нормальними людьми, не літераторами. Я можу бачити їх лише зі сцени, коли між передніми рядами і сценою глибока оркестрова яма. Вам першому признаюся в цьому страху. Заїхав на хвилину до Терехівки і утік. Утік, бо в живому житті безліч проблем – які я свідомо не пускаю в свої романи, бо так легшенько прожити. Право розмовляти із сучасниками серйозно, відверто. Доводиться відстоювати. Так завжди було і буде завжди. Така специфіка нашої роботи. А я не хочу відстоювати нічого, окрім права на друкування за рахунок держави, моїх грубих опусів. Я волію продукувати рожеву водичку. Так спокійніше і вигідніше. Даруйте, шановний, але ми комуністи і ваші настрої. Івана Івановичу, не тіште себе ілюзіями, вигукнув війчий. Шановний, не переступайте межі. Я стільки літ ношу партійний квиток. Носити партійний квиток і бути комуністом – це не одне і теж. Я зрозумів це шляхом самоаналізу. А що ж, на вашу думку, визначає комуніста, шановний? Бермут уже не сидів розвалькувато, він весь підібрався і дихав на Ярослава через плече важким сигарним духом. Головне спосіб життя.